Márke van Gévi, már kezdtük el tanulmányozni, és az elmúlt alkalommal Domonkos az első rész vége felé beszélt az evangélium azokról a részekről, amelyben gyógyítás volt, amelyben volt elhívás, és emlékszünk rá, talán, ha itt voltunk, mesélt egy szénrajzról, amely vagy fekete, vagy fehér, tehát márk evangéliumában ez ilyen módon jelenik meg az igazság, hogy vagy fekete, vagy fehér és Márk ma azért érdekes evangélium, mert ez a fiatal fiú 12 éves akkor, amikor Jézus keresztre feszítik, és tulajdonképpen Péter elmondásai alapján tud, tudja megszerkeszteni ezt az evangéliumot. Tehát tulajdonképpen Péter az, aki, a, aki ebben neki sokat segít, és egyébként szolgatások is lesznek majd. Nagyon érdekes még az, hogy hogy mondta Domonkos a, a múltkor, hogy, hogy nem egy szószátyál ez a márk, nem, nem engedi bőlére, nincsenek, nincsenek nagy tanítások benne, majd a rövid kis történeteket mond el, és ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy Nektek is biztos volt az értetekben olyan, hogy találkoztatok olyan emberekkel, akik nem olyan sokat beszéltek, vagy ha tanítottak is, inkább nem a, nem a tanítása maradt meg, hanem az, ahogy, ahogy veltek bánt, ahogy veletek viselkedett, ahogy sugárzott a szeme, ahogy átragyogott rajta a szeretet, meg a békesség, meg, a, meg az a kegyelmés irgalom. És, és talán... Én magam is el tudok ilyet mondani az én életemben, hogy sokszor vannak olyan emberek, akiknek nem a tanítása marad meg a, a, az életünkben, nem az, hogy ahogy, ahogy velünk fordult, ahogy, ahogy bánt velünk. a <tos> <tos> Domonkos az elhívásról, a tanítványságról. Éh, ez is nagyon érdekes téma, mit is jelent tanítványak lenni, és mit jelent az, hogy valakit elhív és beszélt arról, hogy kik is ezek a démonok, és mik is okozhatnak emberekben. És ha emlékeztek rá, mesélt arra bizony a gyakudziról, amely, amelyből ki kell jönni, és amelynek van egy módja, hogy hogy lehet ebből a gyakuzziból kijönni. Ez egy jó szemléletes kép arra vonatkozólag, hogy hogy bizony nagyon fontos, hogyha benne vagyunk a slamasztikában, akkor a kiáltás, a ima, milyen nagy segítséget jelent. Tehát Márk Márk tulajdonképpen az Úr Jézust, mint egy szolgát mutatja be. János, a evangélium úgy mutatja be Jézust, mint Isten fiát. És Lukács pedig, mint az emberfiát. És ezért látunk e, Márknál ennyi e, gyógyítást, és ehhez hasonló dolgokat, mint, mert a, aki szolgál az ember felé, ezt akarja bemutatni Márk. Arra fekteti a hangsúlyt, hogy az embereket szolgálja a Földön, amíg itt volt a Földön az Úr Jézus. Tehát hatással van az életünkre, e, és mi vele járunk. És a mai órán pedig egy érdekes történetet fogunk megnézni, illetve kettőt. Köszön. Márk első részében mi ki a Bibliánkat. És a 29-es verstől így szól Isten ígére. Jézus meggyógyítja Péter anyósát. Mindjárt ezután kimentek a zsinagógából, és Jézus elment Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába. Simon anyós a lázasan feküdt, és mindjárt szóltak felő a Jézusnak. Aki oda menve, megfogta a kezét, és talprahajzotta, úgyhogy az asszonyt elhagyta a láz, és szolgált nekik. Ö, nagyon érdekes ez a, ez a történet, Jézus ö, ebben, a, ebben a helyzetben, ebben a, ezen a napon ö, már nagyon sok szolgálaton túl van, de mi mindig nincs vége a napnak, és el tud kérzelni, hogy Péter megy Jézussal, és, és nem, kérdezi, nem kérdezi Jézust meg Pétertől, hogy... Ö, hogy most hozzá menni, vagy hogy e hozzád. Egyszerűen elmennek hozzá, és így szólt az ige, ugye emlékszünk rá, hogy látta, hogy, hogy beteg az asszony. Bement hozzá, és talpra hajtotta. Ez nagyon érdekes abban az összefüggésben, hogy bemegy ebbe a házba, és a mai kérdésem, az első ilyen kérdésem ez, hogy el tudjuk-e azt képzelni, hogy a, a testünk, a lelkünknek egy háza, vagy a lelkünk egy olyan ház, amelybe, amelyen van egy ajtó, és, és be, beengedhetjük az Úristent, aki szabadít, aki, aki gyógyít. És azért hozok ilyen szemlétes képet, mert, mert Tudnunk kell azt, hogy Jézus az ajtó előtt áll és kopogtat, és szeretne belemenni, és Péterhez és Péter anyósához így megy be, és egyből a lényegre tér, és, és elkezdi az imát, és meggyógyul az afrany. Nagyon érdekes abból a szempontból is, hogy ahogy láttuk Domonkosnál, aki a múlt órán felvezette a a gyógyításnak egy, egy példáját, hogy nem azt írja ebben a történetben, hogy elment a királyhoz, hogy elment a miniszterelnökhöz, vagy a polgármesterhez, és még azt sem írta, hogy elment és kiképezte a tanítványokból azt a hármat-négyet, aki vezető lesz, aki majd meg, meg tud gyógyítani embereket, hanem azt mondja, hogy elmegy Péter anyósához, az egyszerű, halandó, hétköznapi emberhez, Úrszán Gergőhöz, Jolikához, Tibihez, én hozzám, eljött azért, hogy gyógyulást hozzam, és természetesen domonkoshoz. Öh. Péter nem kérte, hogy jöjjön. És mégis elment. Szívből, szívből törődik veled. Szeretne végre, szeretne végre e, igazán gyógyulást hozni az életedbe. És ha lehet, hogy ma úgy vagy itt, hogy megvan hasadva a szíved, valami betegség gyötör, valami fájdalom gyötör, akkor tudnod kell, hogy, hogy van lehetőség arra, hogy egyszer igen mondja arra, hogy kérlek, gyere Jézus, gyere be a házamba, és kérlek, hogy kezdje meggyógyítani engem. Nagyon érdekes az a történet abból a szempontból is, hogy ennél az asszonynál Azt látjuk, hogy bement a házba, és imádkozott. Láttuk azt, hogy vannak olyan esetek, amelyeknél Jézus megérint embereket, és úgy állnak talpra. Vannak, akiknek szól, hogy állj fel, vedd az ágyadat is, és menj tovább. A hitet megtartott téged, és meggyógyul. Nagyon nagy örömöm volt az, amikor ezt észrevettem. Ugyanis én nagyon szeretem túlmisztifikálni ezt a dolgot, és szerintem sokan vannak így, hogy módszereket keresünk arra, hogy hogyan, hogyan lehet uh, gyógyítást hozni emberekhez. És olyan nagy öröm nekem az, hogy Jézus nem, nem egy receptet adott, hogy most így és úgy kell csinálni ahhoz, hogy valaki meggyógyuljon. És emlékszem, hogy amikor nagyon-nagyon buzgó voltam én magam is, és akkor azt gondoltam, hogy... Valaki elkezd hozzám beszélni, úgy csináljuk, hogy csinálunk egy anamnézis, ezt úgy hívják, hogy előtörténet, feltárjuk a múltját, és megnézzük, hogy akkor mik azok a területek az értében, amelyek sötétek, amelyek fekélyesek, amelyek tele vannak sérüléssel, hol vannak azok a torzulások, azok a csavarodások, amelyek alkalmasak arra, hogy ebbe belekapaszkodva feltárjam, vagy feltárja, Az adott illető azt, hogy mi a hipotézis, amelyre már egy nagyon szép cselekvési projektet, programot lehet, egy terápiát lehet felvonultatni, és akkor kész is van az, hogy nekem, Sorany Zsoltikának mi a terápiás utam arra, hogy meggyógyuljak. És nagyon érdekes, hogy, hogy nincs ilyen. És kérdejétek el, volt egy olyan, hogy Jézus beleköp a, a porba, összekeverje, ilyen összekeverés, és sarat csinál ebből az egészből, és rákeni a vaknak a szemére, és a vak elkezd látni. Sőt, úgy, hogy a ujját beadugja a fülébe, és a süket újra, újra hal. Tehát direkt szerintem azért csináltam, hogy ne úgy valaki kitalálja azt, hogy hogyan lehet végrehajtani azt, hogy, hogy gyógyulást hozzunk az embereknek. Nem így működik. De sajnos vannak olyan egyházak, akik, akik ezt hangsúlyozzák, hogy így és így, így történik, ilyen módszerek alapján kell gyógyítani. És, és én tudok olyan emberekről is, akik elmentek ilyen alkalmakra, ahol, ahol azt mondták, hogy meg fogsz gyógyulni, gyere a tolókocsiddal, gyere a rákbetegségeddel, gyere ezzel, azzal, azzal. És tudjátok, miért? Csalódottság. Nagy, nagyon sok ember összetört, még jobban összetört, mint ahogy elment. Még jobban csalódott a kereszténységbe, még jobban csalódott Istenbe. Hogy hogy, hogy lehet az, hogy nem, nem gyógyult meg? Hát ezért, mert, mert nincsen nincsen módszer. A hókusz-pókusz teológia az nem válik be az, az nem, nem így történik. Ez ö, lélektől van. Hogyha te imádkozol, ha te kiáltasz az Úrhoz, akkor történik ö, igazi változás az életedben. És nézzünk meg két, két olyan példát így a, a tanulmányainkból, vagy az emlékeinkből hozzuk elő. Ott van például az a talán Jerikói aki aki kiált az út célén, kiállt, hogy gyógyuljon meg, éppen arra jár Jézus, és én beteg, beteg emberként ott áll, és kiállt az Úr hogy az Úr Jézushoz, hogy nyele is meg, és nézzünk egy másikat, ahol megbontják a barátok a, a háznak a tetejét, és úgy engedik le a bénát ágyon, és nagy zörgés, és Csörrenés, vagy a cserepet repülnek, vagy nem tudom, a tetőszerkezet megbomlik, és úgy engedik le. És ez a dinamika, ez az erő, ez a fajta ö, akarat, az, amely ö, hozzásegíti őket, az a fajta tisztaság, az a fajta ö, őszinteség, hogy én akarok végre meggyógyulni. elsegíti hozzá az embereket ahhoz, hogy meggyógyuljanak. Tehát a kérdésem így hangzik, hogy te őszintén, őszintén tudsz -e beszélni az Isten Őszintén tudsz beszélni az Úr Jézussal erről, hogy téged valami ott belül nyomaszt. Vagy tudod mit? Te mindig kapaszkodsz a fájdalmaiban meg a betegségedbe? Engedd el! Engedd el, és add át, hogy, hogy végül ő, ő győzedelmeskedjen. <kül> Természetesen nem azt mondom, vannak, vannak gyógyító konferenciák, és vannak a, a Dömösi Kékkereszt, nem, missionál ahol az alkoholistákat gyógyítják, így is hívják, hogy hetek, de ez nem, nem arról szól, hogy hókusz-pókusz módjára gyógyítanak ott embereket. Emberekket. És a, a bevált módszerek és a, és a nem bevált módszerek mögött nézzük meg, hogy tulajdonképpen mi is a lényeg, mi is a fókusz. Az, hogy kitette. Ez a legfontosabb része. Hogy kitette. Nem az, hogy, hogy mit tett. És ha emögé odalátunk, hogy kitette ezt a dolgot, akkor látni fogjuk azt, hogy törődik veled. És, hogy mondjam azt így, hogy különlegesen szeret téged. Különlegesen szeret, és e erre néz, hogy nagyon-nagyon vágyik arra, hogy vered közösségbe legyen. Az előbb a figyelemről beszéltem, és ennél a vaknál, és ennél a tetőbebbontásnál, ők erre, erre, erre kérték az ugat, hogy figyelj egy kicsit ránk, figyelj, figyelj ránk, ö, koncentrálj egy kicsit oda, hogy bennünk mi van. És feltetted ma este a kérdést, hogy nem figyel rám az Úr, hogy akkor mi vagyok én mindig így? De tudnod kell, hogy az Isten figyel rád, de, de megengedi azt, és... És talán lehet, hogy tetszik is neki az, hogy, hogy te az utc szélén kiabálsz. Lehet, hogy neki tetszik is az, hogy megbontod a háztetőt és leengeded a, a bénát. Ez az ő bölcsességében van elrejtve. Ezt nem tudhatjuk. De egy biztos, hogy hajlandó, hajlandó téged meggyógyítani. és hogy kik ezek a sérültek, kik ezek a betegek, ki ez a Péter Anyósa. Ezek mi lehetünk, akiknek talán a házasságunkban van nehézség, talán a gyerekkorunkban ott van egy csomó trauma, ott állunk bénán, és, és csak így erre figyelünk, hogy hol nekünk mennyi fájdalmunk ment, mennyi fájdalmaink volt. Ott állunk Bénán a gyereknevelésünkben, hogy milyen gyereket neveltünk, és ez lett belőle, és, és csak egy csüggetten erre koncentrálunk. De kérlek, hogy hogy ebből fel, és hidd el, hogy ő törődik, törődik ezekkel a problémáiddal. Kérlek, hogy te is legyél ilyen dinamikus, és, és szól is fel az Urat, hogy Uram, itt vagyok, és Kérlek, hogy segíts, segíts a hitetlenségemen, segíts azon, hogy, hogy meggyógyuljak. És akkor mi a, az Új Jézus szolgálata? Mi az ő elhívása? Ugye arról beszéltem az elején, hogy Márk evangéliuma nem más, mint ahogy Jézus bemutatja, mint szolgált. Akkor mi az ő szolgálata a te életedre vonatkozólag, Úrszán Gergő, Domonkos? Mi a mi életünkre vonatkozólag az ő szolgálata? Nem más, mint az, hogy ahogy el, oda hozzá megyünk, abban biztos lehetünk, hogy mi nem megyünk el ugyanúgy. Ez az ő szolgálta, hogy valahogy másképp fogunk elmenni tőle. De hogyan? Gyógyultam, Vagy teli? Teli szeretettel, teli irgalommal, teli kegyelemmel? Vagy, vagy teli hálával? hogy te is teli örömmel, hogy meggyógyultunk. Elhordozza a mi fájdalmunkat, ebbe biztos lehet. És euh, szeretnék most felolvasni nektek Ézsaiás könyvéből euh, egy igét, egy igerészt. Ha lehet, nyissátok ki, ha nincs itt a Bibliátok, akkor csak figyeljetek. Ézsaiás 38, 10. És a 38, 10. És a az új Szövetségben van az oltárok után. Segítsen, Gerde? Nincsen benne. Jó, akkor olvasom nektek. Már azt gondoltam, hogy életem kell elmennem, hogy a holtak hazájának kapujá, kapuba meg, megfosztva többi évemtől. Azt gondoltam, hogy nem látom többé az urat az élők földjén, és nem látok többé embert a világ lakói között. Hajlékomat lebontják, mint a pásztorok a sátrát. Megfosztanak tőle, összetekeri életemet, mint Takács a vásznat. Elvágja életem fonalát, reggeltől, reggeltől estig végez velem. Reggelig igyekeztem megnyugodni, de úgy törte össze minden csontomat, mint az oroszlán. Reggeltől estig végez velem. Csipogtam, mint a fecske, vagy a rigó. Nyögtem, mint a galamb. Szemeim fönnak adtak. Uram, Szenvedek, segíts rajtam. Mit szóljak? Hiszen, amit megmondott, azt tette velem. Így múlnak el éveim lelkem keserűségében. Uram, azért tett mindenkit, engem is csak azért tett ezek után, hogy megerősítesz és meggyógyítasz. Bizony, javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden védkemet. Ezékiás gyógyulása is hálai neke ez a felolvasott ige Ismét ez az én kérdésem, ma este feléd bizony javamra vált a nagy keserűség. Hogy nézel azokra a az dolgokra, ami az életedben vannak, hogy ezek a keserűségek megfosztanak, ezek a keserűséget lehúznak, ezek a keserűségek leuralnak, teljesen lelkileg, tönkre tesznek, szétzúznak, vagy ezek a keserűségek úgy, ahogy a hálaének szól, javadra váltak. Fel, felül tudsz emelkedni ezen, és ha igen, akkor, akkor hogyan? Saját erődből, a gyakuzziból nem lehet könnyen kiugrani magad erejéből, de Akkor tudsz majd hála éneket zengeni, hogyha rájössz valóban arra, hogy ki az, aki téged ebben megsegít. És akkor tényleg azt tudom mondani, visszanézve, hogy, hogy nekem ez nagyon fontos volt a nagy keserűség, és hátadok azért, hogy ilyen is az életemben. Mert ezek tanítottak engem arra, hogy ki vagy te, és ki vagyok én. Hogy te milyen nagy vagy, és én milyen por vagyok. Ez a kérdésem tehát ma feléd, hogy megértetted-e ezt, hogy ki az alfa és ki az omega, ki a kezdet és a vég, és ki az, aki porból lett és porra lesz. Mert ebben a relációban egyszerűen tényleg csak ezt mondani, hogy hála éneket zengő És nagy javabbra vált a nagy keserűség. És én emlékszem azokra az időszakokra, amikor főiskolás voltam, Életemben először fogtam a kezembe így a Bibliát, és az egykorintus 13 13 tudtam ki, és bebújtam a szekrényembe, és olvastam a szeretetnek a himnuszát, hogy a szeretet jóságos, türelmes, a szeretet, és nagyon-nagyon hosszú sorra áll a felsorolásnak, és tudjátok, egyszerűen csak úgy vágytam olvasni ezt a részt, és bebújtam a szekrénybe, és napjában lere 10-20-ra olvastam a napszak különböző időszakában, És csak ennyit értettem meg az Istenből, hogy ez az Isten a És egyszerűen csak éheztem, és annyira nagy boldogság volt minden este olvasni ezt az igeszakaszt. És azt vettem észre, hogy elkezdett gyógyulni. És vágytam arra, hogy ki ez? Ki ez, aki szeret engem? Mert addig csak martam belül magam, szétszakított minden, ami a múltamba volt, hogy hogy lehet ez. És egyszerűen csak Csak jó eset olvasni, és amikor lefeküdtem a párnám mellett, ott volt a Bibliám, és amikor fölkeltem, és amikor lefeküdtem, mindig csak ezt az egyet olvastam el. Persze azóta már nyilván nem, de ebben a szakaszban tudta Isten, nekem mi az, amit kell, mi az, ami a gyógyulásomra válik. És az olyan nagy boldogság volt nekem, hogy, hogy így, így, így indultam el az Úristennek az útján. Menjünk vissza a Márk evangéliumába, És euh, olvassuk tovább a 32-es résztől. Este felé, pedig amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget, és megszálltak. Az egész város összegyűlt az ajtó előtt. Sok, különféle betegségben sínlődőt, meggyógyított sok, ördögöt is kiűzött, és nem engedte beszélni az ördököket, azok ugyanis felismerték őt. Nagyon korán, a hajnali szülkettkor felkelt, kiment, és elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Álljunk meg egy pillanatra, mert ö, azt olvastuk, hogy este felé. El tudt képzelni, hogy ö, el képzelni, hogy milyen fárasztó eltettő napja hogy egész nap mentek hozzá az emberek, sőt, ugye Péter házáért szerintem lehet, hogy sorált, és mindenki húzott egy rajtszámot, hogy hányos rajtszámú, mint ahogy ma az orvosi rendőrben, és mehet be, és megkapja a megfelelő e, gyógyítást. És el tudod kép, milyen fáradt lehet már ő, így, mármint, hogy az Úr Jézus egész nap ezzel foglalkozott, és csak vitték hozzá a betegeket, és mindenféle betegségben sinyörgött. És nekem, hogyha, ha ilyen ige szakaszt, ö, olvasnának fel, az lenne az első kérdésem, na jó, akkor álljunk meg egy pillanatra. Akkor hogy van az, hogy ö, ha Isten gyógyít, akkor úgy, hogy én nem gyógyultam meg. Hogy van az, hogy ö, mindenkit meggyógyít? Hogy van az, hogy akkor ö, nagyon sok mindenkit meggyógyít, és most pedig miért. Kevesebb ez a csoda. Mindig meggyógyít mindenkit. És minden betegségünket elveszi. Ezekre a kérdésekre keressük ma este még itt a választ. De még mielőtt belemennénk ebbe az igazságba ismét egy ézsaiás ígét hoztam segítségünkre. Az ézsaiás 53-at. Kérem most nyissuk ki az a Bibliánkat, Izsaiás 53. 3. Így szól. Megvetett volt az emberektől elhagyatott fájdalmak, férfia, betegségek ismerője. Eltakartunk, eltakartuk az arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte. A mi fájdalminkat hordozta, még meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kinozza pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk lehessen, és az ő sebélyi árán gyógyult meg. Minnyáján tévejektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az ő, de az Úr ő csújtotta minnyáján bűnéért. <kül> Ebben a a proféciában tulajdonképpen Jézusról van szó. Ebben a proféciában egyértelműen észrevehetjük azt, hogy ez a leírás Jézusra illik. Jézus nyilván magára vette a, a mi betegségeinket, és, és ő hordozza majd is. Na, hát akkor tegyük fel ezeket a kérdéseket, amelyeket az imént elkezdtem feszegetni. Ha azt mondtuk, hogy, hogy minden, bűn, minden betegséget meggyógyít, akkor a keresztények miért betegednek meg? A keresztények soha nem betegedik meg. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Így van? Nem. A keresztények is megbetegennek. Igen, de elhordozta, magára vette, és a büntetést is el elhordozta. Szeretne bennünket fizikai és lelki értelemben meggyógyítani? Igen. Minden esetben? Nem. De akkor ez mitől függ? Mi az oka annak, hogy egyik embernek Megadja ezt a lehetőséget, ezt a csodát, megadja ezt a gyógyulást és mi, a, mi az oka annak a másiknak, meg nem adja meg. Ugye nagyon sokat hallani, és én magam is nagyon sokat hallok gyerekeknél vagy felnőttektől is, hogy hogy lehet az, milyen Isten az, aki megengedi azt, hogy az apukám meghalt, milyen Isten az, aki megengedi, hogy rákos lett ez, milyen Isten az, gyereket mi a születben nem hogy megengedi azt, hogy a szüleim elváltak, és így tovább. Ilyen betegség, és olyan betegség, és olyan fájdalom. Hogy lehet ez? Úgy, hogy az az bölcsességében van ez elvejtve. Ezek az ő titkai, hogy kinek mit meg. Ez teljesen az ő titka, hogy, hogy nálad mire van szükség. És nyilván vannak az életünkben olyan időszakok, amikor megengedi a betegséget. De ez is csak azért. Azért vannak ezek a sorompók, hogy egy pillanatra megállj, és újra észbevédsd, hogy ki az életnek és a halálnak az Ura. És ha a bibliai példákat néznék, akkor ott van például Pál. Neki is volt valami betegsége, nem, én úgy tudom, hogy nem tudjuk, hogy milyen betegsége. De van milyen betegsége. Végig kísérte az életét? Végig. A szolgált ebben a helyzetében? Igen. Imádkozott azért, hogy ne menjen el ez a betegség tőle? Valószínűen igen, mert nagyon fájhatott neki. Elvette? Nem. Na de hát akkor miért adott neki ez a többi is a... a testébe, mert így írja, hogy tő is adott a testembe. Akkor miért volt ott? Azért, hogy állandóan emlékeztesse őt arra, hogy honnan esett ki, hogy honnan indult el, hogy ki az ő ura. Mert ha nincs ez a többi, nem szúr, akkor könnyen, könnyen elmegyünk más irányba. Tehát Pálnál is ott volt ez a történet, ott volt ez a fájdalom, és mégis, mégis ott maradt, és nem ment el. De hogy ne... Nem csak új szövetségi példát hozzak, én nagyon szeretem a, a jó szövetségi példákat. Gyújtok még? Lehet? Jó. Oké. Okay. <gül> jó. Nekem a nyáron villant fel nagyon, nagyon jó történet, és az azóta szívembe ég, és ez, ez nem más, mint Sámuel könyvében egy nagyon szép kép. Dávidnak volt egy barátja, aki akivel nagyon jó viszonyban volt, úgy hívták, hogy Jonatán. És Jonatánnak pedig volt egy kisfia, a, úgy hívták, hogy nefibóset, és amikor menekülnie kellett a palotából a, a, a királyi szolga, ahogy menekültek, ezt a kisgyereket elejtette, és a két, valószínűleg a hátára és a két lábára béna lett. És ez a kisfiú, Ahogy csepelelt, láthatóvá vált, hogy mozgássérült lesz, tehát a két lába, örök ér, tehát abban az értelemben képelem. És ez a fiúcska egy nagyon érdekes helyen lakott, bárban, ami annyit jelent, hogy a semmiség helye. A semmiség helyén lakik egy béna fiú. Meggyógyította Isten? Nem. De mégis nézd meg, és ha megkeresed majd, meg fogom óra végén neked keresni, azt pontos igelyet, most nem írtam fel magamnak, de az óra végén megmondom, hogy hol találhatom el ezt a részt. Tudod, mi történik? Dávid azt mondja, hogy keressétek meg Jönatánnak ezt a fiát, és hozzátok el a palotámba és ő mindig a királyi asztalnál fog ülni. És amikor Mephibóset odaér a királyhoz, és nem érti, hogy hogy lehet az, hogy neki ilyen kegyelembe és írgalomban van része. Ott ül az asztalnál, és a király a szemébe néz. És hogy az asztalnál ül, a király látja a lábát. Nem, mert el van takarva. El van takarva, és az összes bénaságát nem látja. Csak a, a szemébe néz, és Ha neked ma így vagy itt, hogy, hogy van ilyen nehézséged, ilyen gyötrő, mondhatnám úgy is, hogy bénaságod, nekem is van ilyen, akkor tudhatod, hogy Isten így néz a szemedbe, hogy, hogy, hogy te kedves vagy számomra. És én szeretnélek téged ma jólakatni az igémmel, És én úgy nézek rád, mint egy kedves, mint egy kedves fiamra, akit meghívtam lakomára, ünnepelni. El tudom képzelni így, hogy lehet, hogy, hogy van bénaságod, de így néz rád, Isten, hogy, hogy nagyon szeretlek. Mert pára is így nézett, pára kedves szolgám, akit, akit szívből szeretek, aki meghódítja a félvilágot. És így néz erre a Lodebári bénafiúcskára, hogy de jó, hogy eljöttél, úgy örülök neked, hogy, hogy nálam mehetsz, csak nézd a szembe is, és csak van. Csak Hát nekem ez a kép nagyon sokat jelentett. És, és nekem is van ilyen. Nekem a saját életemben is van ilyen bénaságom a sérüléseimből. Ez nem más, mint a, az állandó sértődések. És ebben nekem is gyógyulnom kell, megmondom nektek őszintén, hogyha keményen szólnak, vagy, vagy, vagy úgy érzem, hogy miért nem méltatlanul vagy, vagy ilyen sértően, bántóan, akkor én hamar, hamar lehúzom a redőnyt. És de akkor jönnek ezek a képek, hogy igen, nekem gyógyulnom kell és oda kell menni a király asztalához, és, és ennem kell a kegyelemből, és meg kell bocsájtanom. És nem az a megoldás, hogy hátat fordítok az ágyban este a feleségemnek, mert megbántott. És nem az a megoldás, hogy a munkahelyemen, ha valaki megbántott, megsértett, mert rátapintott a gyengémre, akkor megsértődöm. Mert ez, ez a legkönnyebb, hogy besértődök, és befordulok háttal a feleségemnek, vagy a főnök, főnökömre, vagy bárkire. És, és megvalom, ez nekem egy, egy ilyen bénasánom, és ebből gyógyulni kell. És te hogy vagy itt? Te hogy vagy itt? Te is tudsz ilyen őszinte lenni, őszinte oda lenni az Úrhoz, hogy igen Uram, itt ezt elhibáztam, és ebből nekem, ebből nekem gyógyulnom kell. Tehát a szívedet nézi az Isten. Vajon minden betegségünket elveszi? Nem. Nem veszi el minden betegségünket. Meggyógyít mindig? Nem. Nem gyógyít meg mindig. De mégis ezért jött, hogy megelégítsen, azért jött, hogy tápláljon, azért, hogy azt tud mondani, hogy javamra vált. javamra válnak azok is, amikor nem ezt teszi. El tudod hinni, hogy az ő bölcsességében van ez elrejtve. El tudod hinni? Igen, teljes mértékben el tudom hinni, hogy, hogy Jézusnak hatalma van meggyógyítani, Az Isten, a világ minden táján tudja ezt tenni. Elhiszem, elhiszem. És akkor mi az ő szolgálata? A szolgálata az, hogy elvegye a fájdalmamat, az, hogy segítsen. Na, de akkor te mibe kapaszkodsz? Én mibe kapaszkodok? A fájdalmaimba. Mert ha abba kapaszkodsz, akkor megkeserelünk. Te is és én is. Ha mi mindig abba kapaszkodunk, a régmúlt traumáiba, a régmúlt fájdalmaiba, a régmúlt történéseibe, akkor összetört lelkű emberek leszünk. Lehetünk, hogy összetört lelkű ember vagy te. Kérlek, hogy engedd ezt el. Hisz az előbb mondtam, és az előbb beszéltünk erről, hogy az ő szolgálata az, hogy elvegye ezeket. Ő hordozta, és szeretne meggyógyítani. Akkor mi a mi szolgálatunk? Mi a te szolgálatod? Hát az, hogy átad. Az én szolgálatom az, hogy uram, őszintén szeretném ezt átadni. Őszintén szeretném elmondani, szeretném ezt a baráti viszonyt még jobban kialakítani veled. Hisz te azt mondtad, hogy különlegesen szeretsz engem. Ha te különlegesen szeretsz engem, akkor ha megvallom neked, hogy, hogy, hogy ezeket szeretném neked átadni. Szeretném, ha ez lenne a te szolgálatod. És hogy mik, mik lehetnek ezek? A gyereknevelésünk. Engem nagyon leleplez az, amikor azt mondom a gyerekeimnek, hogy üljetek be, most filmet néztek. És eltelik egy film, és akkor jön a következő, vagy tehet számítógépezni. És ez nagyon leleplez engem. Micsoda béna hozzáállás ez? Milyen gyereknevelés ez? Milyen, milyen, milyen szülői magatartás ez? Ez egy bénaság számomra én nekem, hogy... Azt gondolom, hogy ez megoldás, a hétköznapokban ez megoldás, csak hogy ne, ne kelljen investálni a gyerekeimbe. Miért? De most jelenleg nem, nem akarok. Tehát Jézusnak is ez a magatartása. tartása? Ez a szolgálaton, Nem. És ugyanez a házasságban, és ugyanez a kapcsolatok az emberekkel, hogy mindegyik van, vagy lehet ilyen, És ha ma este így vagy itt, hogy, hogy az Isteni megérintett téged bizonyos területeken az életednek, ahol így vannak hiányosságok, vagy bénaságok, vagy betegségek, fekélyek, tájogok, genyesedek, akkor, akkor van meg ma este. Van meg ma este, hogy uram, szeretnék teljesé válni, szeretnék benned lélekben, testben megújulni. Szeretném, ha, ha megérezném tényleg azt, hogy mit jelent, hogy Te különlegesen szeretsz engem. Legyen neked a Te hitet szerint. Ámen. Imádkozzunk. Ó Jézus, köszönjük azt, hogy Te valóban így szólsz hozzánk, és valóban az a Te szolgálatod van, hogy, hogy el szeretnéd venni tőlünk ezeket. És köszönöm Uram az, hogy nekünk azt a szolgáltatot, hogy átvegyük ezeket, átadjuk neked. Kérlek Uram, hogy elve segíts, és köszönöm Uram, hogy javunkra válik a nagy keserűség, és köszönöm Uram, hogy Te elvetted tőlünk ezeket, és át akarod venni tőlünk. És köszönöm Uram, hogy ma este így szóltál hozzám, köszönöm Uram, hogy így bekented a Te, a te e, olajoddal, ami sérül lelkeinket, adom, hogy, hogy gyógyulást hozzam az ige olvasásunk, az imádságunk a vele való kapcsolatunk. Kérlek, Uram, hogy, hogy segíts a mi hitetlenségünkön. Kérlek, Uram, azt akarjuk, hogy tisztíts meg, Uram. Köszönöm Uram, hogy erre a te az, hogy, hogy azt akarom, hogy tisztulj meg, és nagyon hálás vagyok ezekért a mondatokért, ezekért a szavakért. Az Úr Jézus nevében. Amen. Amen.